Jag är säker på nu att det är sista lektionen han har idag. Nu. Ja, ska vara det. Jaha, vad var det än då? Nu ja. men... vänner vi ut barn. Jo, där. där, där är Herman. Vadå? Vad borta. borta. Herman! Hallå! Här är vi Herman! Kom hit ett tag, här utanför skolgården. ser du oss på gatan här. Jag kom hit ett tag. Vi har en sak vi ska prata med er vad är där, ni här? Vi har en överraskning åt dig idag. Åh oh, vadå? Vi har tagit ledig i eftermiddag från jobbet pappa och jag. Och nu ska vi gå på cirkuspremiär allihopa. Ja hurra! Skynda er då det börjar om en halvtimme. Ja toppen världstoppen! Kom ska jag hem en först? Nej nej den kan du ha på ryggen eller kan vi lägga den på sätet på cirkusen eller vad som helst. Jo. Vi går direkt. Vad va, snälla det vad som hämtar mig. Ja det kan man lugnt säga. Kommer. Hästryggen Ja, det var fantastiskt tyckligt Och titta, vilken massa vita hästar Kommer in nu. Och där, titta där, på den sista vita hästen Där, där är det ju en apa Hallå ja. hoppar omkring på hästryggen, den är ju vigaren Den där flickan du Ja, det är ju klart, det är en apa ja, är bättre än människor när det gäller apas. sig, har du tänkt på det? Jag är det inte dum, Jonge Du är inte Jonsson nu nu Mm. Nu är det slut på älun. vad blir det nu? Ja, det verkar som det blir kaos nu. Men vänta. Nu kommer han in som talar om vad det blir. Tysst vad han säger. Mina damer och herrar. Nu blir det paus före andra avdelningen. Det är vinterglada att köpa. Och djurskallarna att och efter pausen kommer vi för första gången i Europa att visa den fantastiska känkgrun från Australien. Den enda känkgrumamma i världen som är född utan punkt. Denna unika, enastående känkgru visas alltså dessa med sina två ungar efter pausen, mina damer och herrar. Dessut gärna Det kostar sju kronor! Pappa, vi kan väl se på djurstallarna? Nej, nej, det blir för dyrt. Pappa, varför ska du visa upp en känguru som inte har någon sån där väska där fram på magen? Ja, det är väl för att den är sällsynt. Det finns tydligen bara den i hela världen. Ja, men det är ju synd om den. Och tänk vad synd det är om ungarna då? De har inget att bo. Nej, det kan ju inte vara så roligt att ha en mamma som inte har någon väska på magen att ligga i. Det här är inget att skoja om. Det måste vi göra något hårt. Mamma, ja. håll, vi måste ingripa. Det här är ju rena djupplågerier. Hur kan vi tåla mig till här härfället? Ja, det går bra tycker jag. Det är roligare att vara Jonsson när man är på cirkel. Ja, vänta då. Överliggande kramasser och kalasveber, nasare. Gullett. Ja, vad vill du, Jonsson? Jo, jag räknar ut en sak, det du. Vadå? Du ser de här stallarna här, va? Mm. Och så hör du inifrån dem en del läten av djur, va? Mm. mm. Vet du vad jag räknat ut av det? Nej. Mm. Jag tror alltså att det är djurstallarna. Vad <laughs> du. blir du räknat. Men kan du se någon känguru? Nej. Mamma? Ja? Nu måste vi ha lite hjälp av dig. Mm. Vad då med? Jo. Du går fram till vakten där och frågar var kängurun är. De får inte se oss nämligen. Ja, varför då? Fråga inte så mycket, gör som jag säger. All right, äh. du och jag stannar här, Jonsson. Ja, varför då, Stolmanen? Åh, jag har en plan. Vänta bara tills vi får besked. Men här kommer mamma tillbaka. Han sa att inte visar kängurun och hennes ungar i pausen. De finns där borta i den där cirkusvagnen vid glassdåndet. Aha. Ja, men då gör vi så här. Ja. Du, Jonsson, går fram till gubben som säljer glass ja. och uppehåller honom så att han inte märker något. Uppehåller? Alltså, ja, just det. Och du och jag, mamma, ja. vi går bort till kängervagnen och så håller du vakt så att inte kommer någon. Ja. Vad ska du göra då? går inte så såklart. Vad ska du göra där då? Det får du se sen. Fråga inte så mycket. Men vad ska jag göra om det kommer någon då? Det får varna mig med att vissla. Men. Jag kan ju inte vissla, vet du väl? Ja, men då får du väl sjunga någonting då? Kom nu, det är bråttom. Gå fram till glassgubben Jonsson. Ja, med nöje. Goda, jag skulle ha en enkronas glasspinne. Ja, hopp. Varsågod. Tack. Det blir två kronor. Va? Ja, det blir två kronor. Kostar en enkronas klassarna två kronor här Ja, det gör de Enkronas klassar kostar alltid två kronor på cirkus Jaha, på så sätt Jag i så fall Varsågod, här är två kronor ja. ja, men det här är väl inte två kronor Det är ju bara en krona Nej men en krona kostar två kronor vet du väl. Det gör de alltid på cirkus. Ja, men nu ska du inte bråka. Nej, bråkar inte alls. Nej, men, jag vill säger bara nej, att en kronas ja, kostar en krona och 2 kronas kostar två kronor. Jag, vet, jag, vet, jag det gör om på mig alltså här nu. nu. Ja, ta på, på gärna mig. Gärna ja, lite. Jag, här, gör du ja. vi ska prata en bra stund här med det Vi lite grilla alltså, ha här en glass en 1 kronas glass kostar kul Jag är ändå det gör ingen skillnad. Hör ni vad jag säger? det någon? Nej, kusten är klar. Bra, då smyger jag in till krängrund i vänden. Ja. Nu går jag. Hejdå. Hej, Hercules. Oh, det här är ju kusligt. Undrar vad han gör där inne. Oj, där borta kommer en bak, Och jag som inte kan vissla. <skratt> <skratt> en sjöman älskar havet svårt. Hör vågorna fru. När stormen skakar mast och tåg. Hur är det dammen? inte damen bra? Jo, tack. För Här. Hallå där grabben. Vad har du gjort där inne va? Jag, jag trodde det var toalettvagnet här. Men det har vi gjort. Ha, hallå där. Ring inte. Tanda, tanda säger jag. Jag hinner inte. Jag är så jättemycket snödig. Ärg för? Vad är du så arg ja. för bara för att ja, vi pratar om hur mycket glassarna kostar? Ja men det är klart. Det som ska så Det blir ingen att bli arg för Hör Hörrni här en sak Om en enkronas glas kostar två kronor ja. ja. ja. ja. ja. Då måste väl en glas kosta fyra kronor? Nej! Det finns inte så stora glassar som glasar. Ja, så det, det finns inte så stora glasar som glasar. Men Nej. då är alltså den här enkronasglassen ingen tvåkronorsglass då va? Nej, det är den inte! Nej, då kan det ju inte kosta två kronor Utan här är nu en krona Varsågod, tack såklart det, det var rätt, det, det var rätt fräckast! Vilka klysa nu Jonsson! Ja, det är klart nu Ja, är det klart? bra! Ja. Vad ja. har du gjort här till det ska snart få se. Jag är jättenyfiken. Hallå där. Vad? Jag fick bara en krona. Och jag fick bara en 1 glass. Då är det ju det. Nu ska Kängurum komma, står det i programmet. Oj, vad spännande alltså. Ja. Lumba, ni ska få se. Jag undrar vad han Och nu mina damer och herrar, den stora sensationen från Australien. Kängurumamman utan trum och hennes två hemlösa ungar. Titta, nu drar de ut från skynket här Och nu kommer hon toppande där. Men... Men ungarna sitter ju i en väska fram på magen på Kängrund. Ja, just det. Ja, men. Vad är det. Herkules! Det är ju din skolväska som du hade på ryggen förut. Just det! Någon ja, <laughs> <här> <här> <här> <här> <här> har drivit med oss! att lära alltså. har det mycket bättre som det. Det är en bra jobb! Det tycker jag Vi bättre. Mina damer och händer vi presenterar världens enda kängurvens skog där på magen. Ja. Vackert. ja, vackert. ja. Det är första gången som jag har sett en ryggsäck blir en magsäck, du. här kille ja. kommer du få fast väskan? Jo, jag spände ut rämmarna på väskan så långt det gick ja. Och sen hade jag en bit snör också Aha. Mamma Ser du att hon har en större ungen i det stora facket på skolväskan ja. Och så har hon den lilla ungen i det där lilla extrafacket där jag brukar ha penskrivna ja. det, det gjorde du bra här för Nej. Det här var en god enkronasplast. Den borde ha ja. kunnat ta två kronor för. Ja, det var det det.